Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într credința și a Ta, auzi-mă dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vinui nu drept înaintea Ta. Vrăjmașul privunește sfletul meu și viața mea o carcă în picioare, făcut să locuiesc în întunerică morții din veacuri, măhnite Duhului mine și inima mea încremenită înăuntru meu. Adus-mi aminte de zile cele de demult, cugetatam am la toate lucrurile Tale